اعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم وأن سوف يراء ثم يجزاه الجزان الأوفاء مخ کے نا اللہ نجلال ہو زجر ورک و منکر انسان تا چے عرازو کی او مستقل مزاجی پکینی بطعات باندی اڑی گی راڑی بیا بطور دلیل نتلی زے صحبت ابراہیم علیہ السلام او دو مصالح الصلوۃ والسلام ستالیمات اللہ را نقل کول نه پای کې چې ذکر شي او نن به کې ذکر کېږي چې وان نسایहू سوف یرا وان نسایहू او خپل کوشش دې او خپل عمل دې نه هرې انسان څو پيوراز زرد چې هغه به ولې دی شي کوشش د دې چې دې ساو پيوراز زر د چاغه بولې دي نو بولی بولې دي چې انسان خیرت د لړشي نخپل ټول عمل به حاضر وي د خیر عمل انسان کړیو او که عمل انسان کړی هر یو عمل انسان اگر مؤمن خپل عمل انسان به وې لا یو غادل صغيره ولا کبیره الا صاها دا خو د عمل لاملل جديد نه وړو کی سیم پر خیده او نه ګټ شبریږي نا خیرت کې به ويني که خي بهتري نيتي بهتري عاملي نا غب او که بهتري نه عاملي او شركي یا نفاقي یا كفري نا غب نو کو بلیده جي د هغه بدلو به ويني اغه مال به ويني سوم اجزاو بیا به ورکړې شي دا غه انسان ته الجزاء الاولا عفراو كامل دا بيان عدل الله نو پورا بدلو ورک نه شی هر انسان نوکه چانه ګا عمل کړي نو غي ته به پوره دې نیکو عملو بدل ورکړي کمې به نوکړي شو او کچا ګناګړي نو غي ته به ټول ګناونو پوره بدل ملو شي هرې انسان ته به پوره پوره بدل ملو شي داغت ساه یو د کوشش او د عمل اکمل بدل د الله تعالی عدل نه د الله تعالی انصاف ته وان ال ربک المنتها او بل تعلیم دادے چھ و فدغ صحیبوں کے دام ہو چھ و ان الى رب کا یقیناً سترب ستا تربتا ال منتحا ورتگ دے نو منتحا و انتحا ورگر زیدل روست دا مرگنا دے انسان اغم اللہ جل جلال ہوتا دی او دگر انگی دا ہر یوشے انتحا اللہ ترکت دا اس د الله نه په بله باندې شت هر یو ش چې ورځ نه دا رجو او مرج واپسې د زیاد د الله جلله جلال ہووت ده. نو نهله ربې کو کې نه نه رستا طرته ال منمنته وردل تلل د انتحادده او دغرنګې واپس کېدللی. نه هو ا حابکه. اودا الله تعالی چې ده هوا اضحکا غ خندول کې یاسو چې وګعلي نو سو کو خاندي وا ابکا وغجلول کې چې وګعلي نه نو د او اود جلاس باب تول پیدا کې قبل نه انداله ډیر خلک یې بیا چې الله والی نو ما بیا وجړی او څولره خندا ورکینو نو عمر په خندای شي او چاله جلاسی بابر کې نو ټولمره په جلاسی دال لا خوخه د مختار بادشاه خوشاله او د غم اسباب د خنداو ک پریشانه اسباب داغه مالک الله جل جلال دې مدد الله د طرف رازي دا خوشالیاں او پریشانیاں نو ګره د الله ته رجوع وکړ د په هر شي او خوشالی وړ او خندا وړ نو الله ته رجوع او که پریشانی ختمول وړ او د جلاس باب ختمول وړ نو مل ته رجوع کا زګر خنداز باب اند چا پلاس کی دي الله پلاس کی او د جلاس باب اند چا پلاس کی دي الله پلاس کی دي نو پتا و لګی را کدا یو تلک کېو د بل نه ځان بچکه نو پدې کې تل رجوع الله ته پکار د سيزونو تا نورو مخلوقات ته کې نه د پکار غنستغم غن لکلجی او دا غم ختمول شي او په تاب انده خوشحالي راوستي شي او بل تعلیم په دغه صحیفو کې وانه هو هو اما تواح یا وانه دک الله جل جلاله چې ده هو کوي نو انسان او پات کل په دنیا کې مرګ ورکو لalacha کوي انسان هرڅک د توره برابر بغي خود پښتوم متل رسول تر لاندې کچ الله نملې ننه نم د مرگ تعلق د روخ غستو سره انسان ته د روح پته لګیم نه چې کمزې زبان دی یو په کمزې زیو په کمزې روزي تعلق غاده ان پسال د روخ د بدن نه دي وزل باخرت با کې نو والی نور به بلی انسان دنه کولمو کې مور تتو الوال الالفدا فضل به با حمله کیور جو صلی الله نو والی نو وردا یانزه د زندم د درې چې د انسان چويشتل کې که زرزل یولې چې الله روح نو بازي نو پټي پټي او ریزر ریزبشي او باغ کې به روح داویږي هغه خبر خبره انداله نو مرګ ورکون کې سوک ده الله تعالی ده و انه هو هو اما تو دک الله تعالی چره یګینه نغم لولم کوي واه یا او ژوندې کولای د دنیا کې او قیامت کې د باز د دوباره ژوند کول به تلا تعالی کوي وان هو خلق الزوجين الذكر والانثى او یعنین دک الله تلا جدي زوجین پیدا کړ زوجین اغه سنفین او کیسمن دو قسمه اغه دو قسم څه شی لري ورپسې په خپل بیان ده الذکر یو مذکر ده والانثا او بل مؤنث من کل حیوانن اذن ودار یو حیوان کیو ګرا یو مذاکر دی یو مؤنث ده ان تر دې په بټو یو مذاکر دی یو سړي ان تر دې چې بعضو بټو کې جدا جدا لکه کجورو کې مذاکر جدا و او مؤنث جداي او بعضو بټو کې یو هيصہ مذاکر یو بل مؤنثي لکه جوار کې بمبل ده مذکر دی او دا ګوډه مؤنث ده درته جوارو کارو چې څنګه بمبلو په سیلري کې تي چې आवाज نور بټي خوا کې نه په دنیا ځخته دانې نه کوي خبر دا تجربه په هر ناری اوشه کعلا جل جلال له عام مذکرم پیدا کړي دی او مؤنثم پیدا کړي دی من نطفه اذا تمنا او بیا په انسانانو کې حیواناتو کې من نطفه د نطفه نا کومه بونه چې انسان پیدا کیږي نغې ته ویل کیږي نطفه اذا تمنا په کوم وخت کې چې دا اس سولیشی پر رحم کې ندی نا پیدا کول څوک کوي دال الله جل جلال او ذات کې ګور سم را خپل انسان سمرخ کل رنگ برنگ حیوانات او سمرخ د غندې وشینا غنداوونه چې انسان بیا د اوسل نه بغیر پاکیږی نه الله جل جلاله هداګې نو سمرخ کل مخلوقات پیدا کړی اور دا انداله دا د الله جل جلاله ذات ته او د الله تعارف ته انسان کاله پیجن د الله قدرت په هر یو شي کې ظاهر حتی هر یو حیوان د هر یو انسان دا هر یو زند سر په بدن ته چو او اودا وجود ته چو کورې څنګه راغې دا د وجود ساخت قامت ته چو غره نو دا ټول د الله جل جلاله په قدرت او په طاقت باندې دلایل دي وان علیه النشئه الاخرى وان علیه یقینن په دی الله تعالی باندې ان نشئه الاخرى اغه دوباره پیدا کولی د مرگ نه دا حساب کتاب سر دوباره پیدا کل دا پا اللہ جل جل جلال کنید نو دا یاد ساته مخیم امتازو دویلیو دو سیزون دا غوالی کسو کوش دا کربون و عربون انسانان دي د چا دوکی دا چا مطلب و اختر دا پا سنگ دوباره ټول جوندی کی نو دا پا دو باندې بانده بناده یو قدرت کامل والی بل علم کامل والی نو دا اللہ جل علم کامل لی یانی دمرا کامل علم د الله دی چې انسان پیدا کړ د آدم علی السلام نه هر یو انسان تر قیامت پورې دیو بلدان د ګت نه کې بدل نه بدلی وس بدمرا ول کیځا کې د پور کربن اربون انسانانو د ابتدا نه والد تر انتها پورې دنه هی بدلول د یو کمال کار دی خبر دی ان هر داریو انسان دبل نه بدل نه د دا ژرد کول شنو هغه په دې قادرم چې دا چا وي خدای دا دا جوړ کی چته دی دا چا ستر کی ټول دا الله په علم کې دی دا الله علم ام کامل له او قدرت هم کامل دی دا نه چې څوک برا پځي او څوک په دې پات دي شي نه هیڅ یو انسان دا لنه پات کیږي ټول پټول هغه برا پاس هي وان علیه النشه الاخرى ویکنن په دغه الله تعالی باندې النشئه الاخرى دوباره پیدا کولی و انه هو اغنا واقنا اوه الله تعالی چره هو اغنا اغه مال دارول کې قبل د نړۍ نن مال دارول څوک کدا په کسب باندې ویني د هر انسان کوشش د دې چې د دنیا بادشاه وي د هر انسان کوشش او تا رو روزانه دی زما گاڑی و زما دا و زما دا نو یو پشا باندې روانی بل په مخ کې باندې رواني یو په بر العل شیخ د مې الله راو ورځي بل په برګي پرون نن جیل جیلغي بیا بل نزيل کې او بل از بیا بادشاہي د مالدارول او د غریبول سوک کاين الله تعالی فرمایي چې هغه سیبو کې دامن سلام موجود وا چې انه هو اغنا و اقنا دک الله تعالی مال درولم کی واقند وماني د اقنا باز علماء دا معنا کړه چې واقنا وافقر فقيرول کی غریبولم الله کی خو مال در انسان لازم مرز پہ الله معموله اون ترا وله او به سي لگے ټول جدا هر څو اوا کی اواخه اخر کی دا مرز د ل سلل چی دا کی علاج د انتراځي غار سوالو زي یو معموله اون ترا مرز کور کی اگورو اللہ سر راش غار سوالوزی نو فکیره اسباب او د غریبه اسباب سوک راولی الله د مالداره اسباب سوک راولی الله تعالی او ده اکنا دویمه مانا داره چې الله چا تاوو سرمایه ور کی محبوز نه اغنا مالدارول کئی و او سرمایه ور د ده پر ده کولو نو بلا بلا سرمایه خزانه اگر دکی دکی خلکو سره زر موجود دي کرولو ندی چاد او غالی لکو نورکی محبوست که چاد او غالی کورون نورکی محبوست که چاد او غالی نا نا کی کی، نو جستادون نورکی محبوست که نو اکناه مانه دا چه اللہ وله مالو نورکی نو خزانه که خبر ده اندر الان وانهو هو رب و شعرا اوده که اللہ چې د ده رب ده شعراستوری ده نو شعرا دستور ده د ده جزا او زمانه جاہلیت کې د دیبه عبادت کوو بازو مشرکانو لګه بنو حمر ولا یا نور کبلو اغه بازي د مشرکان کبله د شرک په وخت کې اغه به د شیراز تورې عبادت کوله الله پر مهال شیرا په خپل تربیت ته محتاج دي شیراز طور چې ده الله پر مهال لګه خپل تربیت ته مختاج دي کدی خو ځا یو عبادت کو یا حمرې کو یا نورې کبلې مفسرین لیکل دي نو ده ده عبادت لایک نده فقبل مربوب ده رب او پالون که داقی سوک ده الله تعالی ده کوغوالی نو ده با موجود ده و کوغوالی نو ده با پروزی ده شي بیکارشی نوان نه هوا یکینا ده کالا تعالی چه ده رب و شعر پالون که ده شعر آستوری ده نه. او نه سایه او کې نه عمل خپل کوشش پهل ساو په یو رااضر د چېبللی دی شي هر انسان بهت ثمزا او بیا به ورکلی چې دته الجزا او په جذا پوراو کامل د سی ددو نه الا ر او یقی رته طرفته پپره المونته ورتلل د م نه رستو وان هو او یقینده کاله تاله چې دی خندول کوي واب کاو جړول کوي وان نه یقی نه نه هوغا اما تعملول کوی واح او کول کوي وان نه ی ک د کاله تاله خلککه زوجې پیدا کړی د دوه قسمه عذ مذکر وَلَوْ نَشَاءُ مَنَّسَ بِنُطْفَةٍ دُنُطْفَةً إِذَا فَأَرَأْتَ أَغَا وَخِى تُمْنَا جِدَاوَ سُلْشِ رَحِيمٍ كَ وَأَنَّ عَلَيْهِ يَقِينٌ ذِٱللهِ تَعَالَى بَندِ أَنَّشَثَ الْأُخْرَى دُبَارَ پيدا کول لمرګ نروستو وَأَنَّهُ يَقِينٌ ذِٱللهِ تَعَالَى لیکن اندک اللہ تعالی چدی ابو شعرا پالن کے دست شعرا ستوری دے الحمدللہ رب العالمین ولنک بتو متقین والصلاه والسلام علی رسول محمد وال ان وسلم امین اللهم اهدنا واهدنا وجعلنا سبب لمن هدنا اللهم زيننا بزینت ایمان وجعلنا هداه د سو پاتې ژوند ته ها ایمچیز دراغلې کوم ایمچیز دا باسي وره فاهده ایمچیز دی خو څه تلې هراځي غوښته Ooh. Mm -hmm.